Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Most csak az airpod tudtam bejelentkezni. Hoztam magammal ilyen Enkerwork mikrofon szettet, ami korábban tök jól működött, és most a múltkori adásnál is már ilyen borzasztó volt ang és most próbáltam itt tesztelgetni, nem tudom, hogy a noise cancelling, vagy valamiért, de nem, nem jó működik. Úgyhogy most sajnálom, hallgatók, még ez ilyen airpoccc hang, de a következő adás már a stúdióban. Ha, nekem nem tűnik fel az én hangom is jó. Te hangod az jó, az jó működik, jól van. Uh, a nyaralásokat gondoltam, azzal lehet kezdeni így a nyár kapcsán. Ja, még mindig tart, nem? Nálam is. Tart. Igen. Szóval most nekünk ilyen kéthetes, ilyen vízparti uh, üdülős nyaralás van, és hát csak erről akartam kicsit beszélgetni, hogy gyerekekkel nyaralás az az, az eléggé kihívás, tehát így. Mm. Vannak az instagramos képek, amikor mindenki mosolyog a képen, de nem az tudom, egy mi, igen. igen, az egyfrém, nem tudom mi a tapasztalatod. Most nekünk tegnap volt, a, amikor az egyik gyerek hány, hát az, az adja magát, hogy legalább egy hányás legyen benne másik gyerek a medence mellett megvágta valamivel a lábúját, bár ez nem volt nagyon részes, hogy hát ilyen, ez, ilyen, ez ilyen jellemző. Megy folytában. Hát nálunk itt nálunk is ez, ez, ez megvan. Emlékszem, amikor az egyik meteorban arról beszéltem, hogy lesz egy négy napos ünnep, és akkor milyen, tehát itt négy napos ünnepnek nézünk elébe, Aha. és hogy ez milyen, milyen már eleve ott, hogy íroztam magam, hogy ez milyen rossz dolog lesz. Na most, immár ötödik hete tarta. Nyári vakáció a gyerekeknek. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy úton vagyunk, mert voltunk ebből három hetet úton, de már ötödik hete vannak ők vakáció, és még két hét van belőle. Szóval, szóval a négy nappal összehasonlítva teljesen hozzá kellett szoknom, hogy ez a. ez van egy ilyen másik éles stílus. Tehát, Igen. Ugye, aztán utána, utána ment, tehát én most már úgy élvezem. Vannak ilyen fordulópontok, amikor, amikor így. Telítődik az ember azzal, hogy mondjuk nálam a két kis tehát nagyon hisztisek tudnak lenni. Mindenért megy a hisztés, és akkor itt vagyunk az öcsillagos üdülőben, meg tudod, akkor semmelyik reggeli nem jó. Így van a és semmelyik reggeli nem jó. Az egyik az medencéhez akar menni, a másik nem akar menni a medencéhez. Tényleg így néha az ember fejébe megfordul, hogy biztos-e, hogy hogy el kell menni nyaralni a gyerekeket, de nyilván, nyilván ezek csak ilyen mélypontok, Hovan van, hogy mit tudom én, van egy csendes pillanat, és akkor mit tudom én, reggel még lazítás van, és akkor odabújik az egyik gyerek, és nagyon aranyos, vagy másikkal kézen fogva vacsoráról megyünk éppen hazafele, és akkor lehet két percig úgy beszélni, hogy nem valami full idiótaságot mondanak egymásnak, hanem hanem valamilyen értelmes mondat fogalmazódik meg a gyerekbe szóval így jobban nyilván megismerjük a, a gyereket ebben az összefüggésben, de összességében, Igen. ahogy én leír, leírnám, így egy kifejezésen azt mondanám, hogy ilyen maximális kényelmetlenség, ami ezeket a nyaralásokat így definiálja, ugye a felkelés, a reggelizés, a medencében, és hogyha elmegyünk valahova, az ebéd az mindig probléma, a vacsora mindig probléma, mindig, mindig mást akarnak. És van például a reptéren, hongkongi reptéren egy ilyen kedvenc tészta levesem, ilyen kínai, kínai szatá, ilyen kicsit magyarós, édeskés, csípős, leves, és nekem mindig az egy ilyen fénypont a napban, hogy megérkezek a reptére, nagyon könnyen át lehet menni, így nagyon hatékony a hongkongi reptéren a a útlevél, meg a becsekkolász, minden, és akkor leülök, és akkor egy szép csöndben megeszek egy ilyen nagyon finom, ízletes levest, és pont most ugyanúgy ezt a levest kirendeltem a gyerekekkel, mikor jöttünk, és komolyan mondom, tehát így, mintha nem is lenne ízett. tehát így nem, nem tudom az ízeket érzékelnem, mert mindig, mit tudom én, a, a össze, de ezen, mikor elkezdnek veszekedni egymással a gyereke, vagy akkor nem akarja ezt tenni, hanem mást akar enni, apa párcikával akarok enni, de nem tud párcikával lenni. tehát így maga nem, az az élmény, amit egy ilyen felnőtt nyaralással az ember aszociál, az, az esélytelen, hogy így az ízeket kipróbálni, távolba elnézve gondolkodni, hanem tényleg ez, ez a konstant, ilyen kényelmetlenség. Igen, hát szóval sajnos ez egy ilyen uh, buli, meg állandóan, <coughs> állandóan kérik a szülőtod, apa, apa, anya-anya, folyamatosan ez megy, mindig kell valami. Tehát ilyen hogy is mondjam csak, hogy nekem olyan, mint hogyha a ilyen mentális processing idődet uh, szívnál lent rottul valami. Uh -huh. Tehát ilyen. Nem, nincs másra nagyon idő, és akkor, és akkor ezzel kell foglalkozni. De hát mindegy, ez van. Ha mi gyerekeink a legneveletlenebbek, úgyhogy... mindig. Ja, tart, amíg, mindig ég az ember. Igen, tudod, most mi tegnap egyébként elmentünk sevling ébe fürdeni, van egy ilyen fürdő, nem volt sok ember, tök jó volt, és ö, tömeggel mentünk. Aztán, tudod, ilyen a gyerek ott eszik a vonatom, meg főrök a lábát, ott nem tudok egymás mellett ülni, és akkor, uh -huh. és akkor ott ott látom ezt, és akkor látom mellette ülő középkorú nőt, aki ilyen rossz pillantásokat vett a gyerekre, tudod, hogy ez uh -huh. a lábát, meg egy csúnyán eszik meg mindent, Aztán, és továbbis csináltam, fogtam és elnézte a másik irányba, én, én nem fogok itt minden mások uh -huh. percbe ezzel foglalkozni, hogy a gyereket megtanítsam akármire. Nekem egyébként elég az, hogy próbálom őket rávenni, hogy segítsenek itthon a házi munkába, és uh, tudod lepakolni az asztalt étkezés után, meg, meg uh -huh. mosogatóba berakni, ez most ez, ez a fázis van, azzal uh, kegyetlenül megszenvedek, tényleg uh -huh. kegyetlenül. Tehát, tehát az, hogy, hogy tudod, bejön tud a ruháit a földre, és uh -huh. tudod, hogy annyira egyszerű dolog megfogni a ruhát is visszarakni. A világ a legegyszerűbb dolgokat. Semmi energiát nem igényelt Lehajolsz, ha a derekot bírja, lehajolsz, fölveszed a ruhát. És, és Tudod, tudik, csinálok reggelente? Nyújtógyakorlatokat, bazd meg a derekamra. 47 évesen, mint teljesen propa vagyok, egészségügyek, kripli, bazd meg, uh -huh. kripli. És reggelente 20 perc nyújtógyakorlatokat. Segít egyébként, segít, de, de gyakorlat. És, és az egyik nyújtógyakorlatot, tehát ilyen, és apámtól hallottam az egyik nyújtógyakorlatot. Tehát ilyen, amikor a, elérkeztél abba a korba, ahol már idős emberekkel a problémáid megvannak, a egészségügyi problémák. <tos> <tos> és akkor mi a kedvenc nyújtógyakorlatod? <tos> nekem ugye... egyébként így a sporttevékenység, ugye most azt kezdtem, mit csinálni nyaralás során hogy még a nap felkelte előtt, mert itt elég későn kell fel a nap, ilyen 7-20 fele van a konkrét nap felkelte, és akkor még nap felkelte előtt elmegyek futni itt a vízparkon, és visszam a kis pici fényképezőgépemet is magammal, és akkor egy ilyen 5 kilométert futok, de legalább háromszor így megállok közben, vannak ilyen spotok, ahol nagyon jól néz ki a nap felkelte. mondjuk van egy ilyen kis ilyen, uh, halász, kikötő, ahol ilyen kis izék vannak, csónakok, meg, meg, meg ahol tükröződik a víz, vagy mit tudom, és akkor van, van egy ilyen bruttó másfél órán, ha elindulok napfelkelt előtt, 5 km futás, némi izé, fényképfejezőgéppel bóklászás, zuhanyzok, stb. és utána jön a az első challenge, a családot felkelteni, hogy akkor tudjunk még reggelizni, ami e ugye mielőtt bezáródna a reggeliző, akkor van a legnagyobb sor nyilván, és hogy ne a nagy sorba bemenni, meg megküzdeni az utolsó asztalér, hanem hogy nyugodtan bele se menni reggelizni, de akkor ez egy ilyen mondjuk 35-40 perces küzdelem, hogy akkor mindenki felöltözzön, akkor én nem akarok menni reggelizni, megy az egyik gyerektől, miért nem megyünk a mcdonalds reggelizni, stb. Tehát apám már kifizette itt a reggelit, meg fél óra lenne egy gyalog, vagy mit tudom én. És akkor így beindul ez a program. És nyilván most, amikor otthon vagyunk, az egy teljesen más dolog. Tehát ezért is jó, hogy így eljövünk, eljövünk nyaralni, mert otthon nekem rengeteg ilyen menekülési útvonalon van az egyik, hogy nyilván dolgozok. Többször be tudok menni az irodába, elmegyek Meetingre, úgy intézek, stb. Másrészt meg ott van ugye a házvezetőnő helper, aki elrendezi a gyerekeket, te így. Ezért így el tudok menekülni előlük. De most itt nem tudok elmenekülni, kivéve, ha nem van. Egyébként hány órakor van ez, amikor mennétek reggelizni? Tehát milyen idő, helyi hát idő szerint? Én, én, én olyan 8-40-kor kezdem ébreszteni itt a lányokat, és akkor ah, hát most van, talán... Be. Igen, de itt elcsúsznak, és, és ilyen 10-kor fekszenek aludni. Én is egyébként, mikor ők lefekszenek, én is lefekszem aludni, még hallgatok, mint a fél óra ilyen podcastot, vagy mit tudom én, maximum, és akkor én is elhalszom, és akkor fel tudok kelni a nap, nap felkelt előtt. Én legtöbbször nem vagyok képes már semmit csinálni. Tehát tényleg annyira leszív a nap, uh -huh. és kiéget, hogy gyakorlatilag 10 órakor a gyerekekkel együtt elhalszok. Kilenc-tíz uh -huh. között elhalszok. De még nekem még ez szerint... érzés, hogy ilyen vagyok nekem nagyon jó érzés, hogy fáradt vagyok, és így, vagy a napot, minden napot úgy kezdek, hogy megvan a 5K futás, baromi lassan, de mondjuk az nem is számít, hanem csak az, hogy van egy ilyen sikerém, hogy ma már csináltam valamit, ja, és ja, ja. utána jobban bírom, hogy a gyerekekkel, ugyan nincs meg a momentum, és akkor az első négy órája a napnak az ilyen szerencsétlenkedés, hogy legyen reggeli, meg hát tudjanak költözni meg mit tudom én, de akkor már megvoltak, az első győzelem a napban, hogy legyőztem a... Mert van egy ilyen belső hang nyilván, hogy ó, most biztos esni fog, meg, meg uh, lehet, hogy pihentetni kéne a lábam, mert ez már a x nap, meg mit tudom, hogy így megjelennek ezek a gondotok, hogy miért nem menjek futni. Nagyon jó érzés így legyőzni. Igen, hát, igen. Szóval a napot csinálni valahogy, hogy legalább egy, egy ilyen win van, amit magamnak csináltam, és a többi ez lehet ilyen szerencsétlen, izé, kényelmetlen kínródás egész nap. De van, volt azért legalább tíz, tíz olyan dolog, ami miatt úgy érzem, hogy megérte nyaralni. Hát igen. Ja, de gyerekekkel mindig is fáradtabb lesz az ember, tehát ez nem uh -huh. egy ilyen relaxációs dolog. Én örülök, uh, hogy nekem volt ez a külön kis nyaralásom, ugye egy hosszabb hétvége veletek, meg aztán egy gyurival mentünk pukedve, és összességében az így nekem egy hét ilyen felnőtt, felnőtt nyaralás volt, ami. nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt kellett összehozni, mert így jobban bírom a kilódós gyerekes nyaralás. Ja. Ebből a relaxációba eszembe egy ilyen gondolat, amit el tudok mondani ebben a, ennek a közönségnek, mert úgyse tudja senki a kontextust, meg itt a pontos embereket, de ahol én élek, egy sorházban lakunk, ott ilyen sorházak közül az egyik, uh -huh. kertes sorházak. És a mellettünk levő egyik szomszéd, annak van egy uh, jacuzzi otthon. Uh -huh. És akkor beinstallálták, akkor elég sokat használták. Megszerették, uh -huh. és akkor vizet, Tehát ez körülbelül egy, egy éven keresztül tartott, amíg ilyen minden este jacuziztak szinte, vagy valamilyen izé. Uh -huh. És tőlünk kettővel levő szomszédról van most szó, aki visszahallottuk tőle uh, áttételesen, de igaz, hogy ezek a jacuzzi-ja van. Ezek képzeld el, hogy este, így fogalmazok, hogy intim tevékenységet folytattak. Uh -huh. Ez uh, kültéri jacuzzi? Kültéri jacuzzi van, de gondolom uh -huh. éjjel lehetett ez már. Tehát uh -huh. uh, nem kell ott, mit tudom én. Viszont onnan derült rá fény, hogy uh, tehát ennek a kettővel alibb levő szomszédnak, ennek volt egy kicsi babájuk, és a kicsi babához beraktak egy ilyen baby vacsotot, hogy hallják, hogyha a gyereköt És ezt képest azt hogy kefélnek a szomszédokat. <gül> Baréban, a jacuzziba, úgyhogy ilyen Mert nem, nem, nem, nem húznád be? A baby vacsot, vagy mit? Hogy? Nem, ha, hogyha lenne jacuzzit telepítenétek a kertbe. Nem mondom, hogy legalább egyszer sötétedés után nem lenne ott valami ilyen ungi-bungi. Ungi-bungi. <gül> <gül> Nem gondolva, hogy nem. Egyébként ezen most, most bezogtál a busz alá, a hallgatóság előtt. Ne, ne, ne, Persze nem vagyok egy ilyen szentember, kell azt gondolni, de, de, de az, hát ne, egyébként én esküszöm nekem nem jutna, nem jutott volna magamtól eszembe ez a dolog, hogy a gyakúzi uh -huh. erre kell használni, vagy lehet ilyenre használni. Uh -huh. Tehát érted, eleve vizes. Most, most uh -huh. ilyen. Tehát az, az, az igen. én Tehát ilyen... Igen, igen. Az egy, uh, Tehát csak filmekben működik, igen. Filmekben jó fényképezhető dolog biztos hogy mit tudom én. De, de amúgy... De nem praktikusan ilyen... nem. Ja. nem. Nem gondolnám egy jó szex azért, az izért, hogy most igen. én csak húziból. Az de azért egyszer ki kell próbálni. Meg ilyen persgő <laughs> meg mit tudom én. De Egyébként nem akarom, hogy összekötni a két dolgot túlságosan, de szerintem azért volt rosszul a gyerek tegnap, mert mindig tudom. Ugye itt vannak ezek a medencék, és az egy ilyen emberleves gyakorlatilag, tele van mindenféle ember. Hát. Yeah. És eleve, tehát így próbálok nem belegondolni, de én nagyon undorodok ettől. De nyilván a gyerekek, meg így különösen hát, a nagy lányom, teljes, szereti ezeket, belkérünk. hogy ilyen teljes meg akkor így pörög a víz alatt, meg handstand, meg mit tudom én, és minimum szerintem egy-két liter vizet benyel ez ja, a, a nyaralás a... és, a... és szerintem ettől valami baktérium, vagy akármi bekerült, az ilyen guztustalan dolog. Hát, ja, nálam meg tudod, milyen volt? Képzeld el, hogy a víztől, elkezd, nem tudom mitől, de hozzáért a fogamhoz, a hideg-meleg víz, ahogy bementünk a gyerekek a medencébe, uh -huh. és, és elkezdett úgy fájni a fogam, hogy már, már, már fogorvost kerestem a feleségemmel, hogy uh -huh. előző napokban is fájt egyébként, de tegnap aztán barabarra lüktetett, és akkor eszembe jutott a magyar narancsból, hogy Parakovácsimre írt annak idején, hogy, hogy gyakorlatilag a fogfájás az olyan, hogy ki kell bírni mert utána elmúlik magától. És, és gondoltam én is, hogy ezt fogom csinálni, kibírom, és akkor elmúlik. Úgyhogy most ezzel lódok, Még bírom! Mm -hmm. És ja, még azt, azt, azt is akartam mondani, hogy tegnap a medencében bemutattam a fiamnak, hogy hogyan lehet a négy méteres, van egy ilyen ugrómedencet oda, ahol föl lehet menni mm -hmm. egy ilyen 5 méteres víz is beugrani, és akkor egy ilyen 4 méter mély a víz, azon a ponton. És bemutattam neki, hogy hogy lehet lesűjjedni a medencének az aljára, és ott feküdni az aljánt, hogy kifújsz egy kis e -hát. rá, és akkor lesűjjedsz automatikusan. Ezt bemutattam neki, lementem az aljára, de ott voltam, és aztán utána, még volt annyira, hogy föl tudjak menni, de képzeld el, svéd medanszé, és beindult a riasztó, azt hitték, hogy megfulladtam. És jöttek oda az... Nekem eszembe se jutott egyébként, hogy tudod, egy ilyen testi zuhan le, a, a négyméteresnek méteresnek az aljára, akkor az ilyen izé veszélyforrás. De egyébként én uh, annak lehet értelmezni. Utólag belegondolva, hogy mi csak ott a aztán jött oda mm. nő hozzám, első mondat, do you speak English, vagy Swedish. És akkor De meg tudod, ilyen dudátak, meg így, szirénáztak minden volt. Ó, oh, Úgyhogy úgy, úgy, úgy, úgy, ilyen, ilyen, ilyen stand uh, Aztán fájta fogom. Na, Nekem, a, ami ilyen pozitív élmény volt itt, az egyik, hogy pont elkaptam itt Penánkban a durian season -t. Ugye most, most lehet kipróbálni a rengeteg ilyen durian gyümölcsöt, nagyon sok fajta van. és itt ugye natívan termelik Malajziában és Penánkban különösen. És képzelde voltunk ilyen farmok mellett, ilyen kis standokon kipróbálni ezeket a különböző, Durianot, ja. és nekem ez kb. ilyen csúcsélmény. Tehát ez egy, egy tényleg ilyen kedvenc gyümölcsöm, sőt, ez a kedvenc gyümölcsöm, és akkor éppen szezonban van, frissen a farmukról tudunk venni, kipróbálni új ízeket. Rettenetesen ültem neki, nyilván a gyerekek utálják, de feleségemet már sikerült rászoktatni, hogy ő is Ugye az első találkozás, ugyan Duriannál az eléggé Sokkoló élmény sok embernek, de, de így rá lehet kapni, meg meg lehet szeretni. Most már ő is így lehelyesen igen. Ilyen, ilyen nehéz ételnek tűntően, tűnt, ilyen, ilyen mint egy egy ételt. Tudod, hogy megeszed, és akkor nem is akarsz már más tenni, mert egy ilyen... Igen, ilyen nagyon kalória, intenzív. Ilyen, ilyen úgy, ilyen, prostat, nem Igen, úgyhogy hát én azzal indokolom, hogy most hónapokon át, nem, hát több mint egy éve, Ugye a reggeliket kihagytam, még mi közösen voltunk bankó akkor is kihagytam a reggeliket. Most engedélyezem magamnak, hogy kicsit visszaszedjek a pocakra. De tényleg annyira finom és annyira jó dolog, így megismernek különböző ízeket. Van ilyen listám, hogy melyik fajtákat próbáltam ki, meg ilyen tasting notes, hogy milyen különböző ízek, meg textúrák vannak benne, mert ezt is lehet így nerd alapon csinálni és ez nekem ilyen csúcs élmény, mert nem is tudom, 6-7 alkalommal voltunk itt, de így nem fedeztem fel, hogy ez a dolog létezik, hogy itt vannak ezek a farmok. És most bérelünk autót, a feleségemnek újonnan lett, eh, hogy hívják, Jogsia, és akkor ő vezet, én meg néztem, a, hogy hol álljunk meg Durian standoknál, Ja, nyilván a gyerekek nem ettek belőle, de cserében meg voltunk ilyen izé, állatsimogatós parkban, meg mit tudom én. Másik meg, hogy pont tegnap morcogtam, amikor írtam be ide a Topikot a gyerekek nyaralás címén, hogy itt ültem a szobába, ugye előző nap is az volt, hogy a gyerekek miatt itt a, a, a hotelbe kellett enni ilyen, tudod, ilyen béna, western kaják vannak, hogy pizza, meg tészta, meg mit tudom én. Ja, ja. folyamatosan ez megy, hogy vacsora az csak nugget, meg pizza, meg ilyenek lehetnek, és ezen így morszoktam. Kézzed, egy nyomogattam itt a YouTube-ot, és akkor van egy ilyen 10 millió plusz követős, ilyen evő tudok, aki így utazik, és ilyen dolgokat eszik, amit uh, teszem be a nevem? Mark, valami, uh, mindegy, uh -huh. közben nézem a hisztoriba, hogyha ezt nem találom meg. Uh, igen, History Mark Viens Nem tudom, hogy, hogy kell mondani itt Mark VienS így van dupla véve. És képzeld, de pont azt mutatták, ez a híres ilyen utazós youtuber, ember, itt volt, az elmúlt napokban adott ki ilyen penáng videókat, és mutatta, hogy milyen isteni ilyen maláj, meg indiai, meg kínai ilyen street foodokat evett itt. Én meg basszus eszem a kibaszott izét, pizzát a méregdrága hotel étterembe, és így ezen felhúztam magam, és így ráerőltettem a családra, hogy vacsorára menjünk itt a közeli ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen. Ez a food court dolog, hogy vízparton van, ilyen. és akkor millió ilyen stand, és középen meg asztalok, ilyen szabadtéren, és legalább tudom, 15-20 különböző ilyen stand van, ahonnan lehet kajákat venni, és mondtam, hogy én, én ezt nem bírom ki, hogy akkor most én megint ilyen western szart egyek, és tök jó kajákat találtunk a feleségem, mert rettenetesen élveztük, így vettünk a... Ugye ebben a videóba volt abban is két vagy három étet beválasztottam, meg meg ilyen uh, friss tengeri erkentjüket, de és kézzel de pont a bejáratnál volt nyilvánvaló okokból egy ilyen pasta italian style stand, úgyhogy a gyerekeket is megtudtuk a, a saját ízlésük szerint etetni, és én is tudtam hogy végre olyat -e tenni, amilyen élményszerű. Úgyhogy ezek például pozitív elemek. De hát akkor ettük. minden este tudtok ott ezek szerint nem? Hát most már megállapodtunk, hogy nyilván akkor megpróbáljuk ezt a hátra levő napukban, de már túl vagyunk a fej, felén a nyaralásnak. Ehm. Ebből, ebből egyszer-kétszer volt olyan, hogy a, a mi választásunk alapján mentünk például ilyen friss tengeri étel, étteremben, amilyen Michelin listás dolog volt, az nagyon pozitív volt, meg itt van, van ilyen lebanoni étterem, ahol ilyen finom dolgokat lehet enni, azt is élveztük a feleségemmel meg, a, van egy Happy Garden nevű ilyen kínai étterem, ami egy ilyen kis, gyakorlatilag egy kis ház, egy ilyen nagy kertel, virágokkal, minden, ilyen öreg meg bácsi, akik kínai dolgokat főzetnek a szolgájukkal ott, és akkor ott az, az is ilyen élményszerű volt. A többi a pizza, pasta, amit tudom én, ilyen szív szavak. Neki nem agyra happy garden, aki ott főz. <gül> de de, de nem, nem izébe mentetek olyan, olyanban, mivel ilyen, ilyen full board, tehát ilyen all-inclusive? Nem, én ezt nem szeretem. Tehát ez konkrétan tehát nem szeretem? Legalább, igen, így legalább az a napi egy óra van, hogy mindenképp kimegyünk legalább egy vacsorára, és akkor fényképezésére, az tök jó, mert akkor néha el kapni így a naplementét más-más éttermekből, meg az utcáról, vagy így ki kell mozdni, mert én megőrülnék itt bezárval gyerekekkel. Ja, nekem, nekem pont fordítva tehát, hogy a, a, a, a kajára bevisszük őket, ott, ott, ott, ott körbe mennek, ők maguk veszedik aztán ott izé, összemalackodják, és uh... Nekem pont az a problémám, hogy választani kell helyet, akkor beülni, akkor ott is választani kell valami ételt. Tudod, ilyen folyamatosan... Nem jó persze a gyerekeknek. Én inkább... Tehát nálunk az egy nehezebb megoldható ügy, ahol tudod választani kell. Tehát nálunk az működik jobban, amikor kivannak rakva, akkor vesznek valamit, amit ők akarnak. Meg én is. Nem érdekelt, ott, csak a lebonyolítás menjen... Uh -huh. Folyamatosan. Egyébként most megnéztem a Duriánnak a izéit, meg kíváncsi voltam. ChatGPT uh -huh. 4O modell az elég jó állap vagy ez -e információ uh -huh. nekünk? Szerintem, szerintem erre, erre mehettem. Uh -huh. Na szóval a 4O azt mondja, hogy el, elég uh, kalória gazdag, uh, más gyümölcsökkel összevetve, uh, és Általánosságban az mondható, hogy 100 g durián, 140-150 kalóriát tartalmaz. Mm. Szénhidrátok, zsírokban, természetes zsírokban gazdag. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk igen egy ilyen egy cup, ott nézel, ami 200-240 g, abban 300-360 kalória van. És nem csak Szerintem kalória. Ennyit, az... ennyit megér, és nem szoktam ezeken a napokon mm. alkoholt fogyasztani, valahol olvastam, hogy így leterhelja a az ember máját, vagy mit a durian, és akkor nem tudod olyan jól kiszűrni a, a, az egyéb ilyen toxinokat, az egyéb dolgokból. Szóval ilyenkor nem, nem iszok sört, megvan a napi futás, fétálok, úszok, amennyit tudok. Én ezt mm -hmm. bevállalom, Szilán, azt a plusz 800 kalóriát, hogyha mondjuk két kapnyi durian-t megeszek. Mert mondjuk ez is egy olyan procedúra, hogy ugye itt frissen fölvágják azt a nagy szúrós ilyen gyümölcsét a duriannak, lefejtik róla ugye a héját, és akkor vannak benne ezek a, a egy ilyen hatalmas mag, és rajta pici hús. Tehát így sokat dolgozol rajta, kiveszed, leszopogatod a magról minden, amilyen ilyen gyümölcshúst gyümölcs húst megeszel, az, tehát az a mondjuk egy kap, egy ugye amiről beszéltünk, az, az egy ilyen mm. 20 perces procedúra, hogy azt tudj megenni, meg, ja, yeah meg így az illatokat értékelni, meg ott ízleni a dolgokat, és akkor van, ilyen mézesebb ízű, akkor van, ilyen hagyják nagyon uh, megérni, és már kezd elkezd egy kicsit így fermentálódni a magagyimot, és akkor van egy ilyen nagyon enyhén alkoholos íze is, van, ilyen krémesebb, van, ilyen kicsit uh, rágósabb a hús, van, picit keselni és van, inkább csak cukrosi hízű, szóval tök, tök jó ezt így felfedezni, és ímán bevállalom a plusz kalóriákat, lesz majd megint egy évem, hogy a következő szezonig lefogyjak. <gül> én szerintem gyümölst uh, nem elhízni akármit csinálsz. Én, én nem, tehát, hát ebben nem én, sok rost van, ez mint csak krémet ennél igazából. A durian? Aha. Uh, igen, igen. Uh, le leginkább szénhidrát, itt látom. Uh -huh. Kicsi protein, uh, uh, uh, miért hívják ezt? A fiber, az micsoda? Rost, rost. Növényrost. Uh -huh. rost, az is, hogy pici van benne. De És tudom, növény... hogy Tájföldön is, Indonéziában is termesztik ezt, ott még igazából nem próbáltam, de tök ilyen nekem hatalmas flash, hogy itt vagyok, ahol ezt termesztik, itt vannak a farmok, és ezt frissen lehet tenni. szóval ez nem olyan dolog, amit így, így szállítanak. Bár azt olvastam, hogy most így Kínában nagyon népszerű lett durián, így az elmúlt öt évben mondjuk, és akkor így gyakorlatilag magát a, az egész növényt így lefogyasztva szállítják millió számra Kínában, mert a szimbólum, meg mit tudom én, de ezek szerint így fogyasztottan tud utazni, de nyilván egész más, így frissen szedve. a... Ja, uh -huh. ja, igen. Uh, azt a témát igen, itt uh -huh. lezárva, csak az, hogy így nyilvánvalóan van egy-két hívás, azt a korábbi, az előző felvétel is említettem, hogy néha kell így céges dolgokra reagálni. De azt vettem észre, hogy ö, nem is tudok így up-to-date lenni ugye a levelezésre se. Tehát olyan sok levél érkezik, hogy nyilván nem fogok itt órákon át egyesével végigvenni rajta, úgyhogy most az volt a technikám így az elmúlt héten, hogy ahol látom, hogy van fontos embertől jön, vagy olyan a subject, hogy, Igen. hogy ö, azt el kell olvasni, arra ráklikkelek, de egyébként így a nap végén jobb klik, Mark, O lesz, Red alapon jutok el a in Inbox Zero pozícióba, és kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami, ami felrobban ettől. Meglátjuk. Ja, hogy te konkrétan így éred el a hogy, hogy, hogy olvasod rá, Igen. Mert nem, nem jobb stratégia az, hogy hagyod a francba a leveles ládát úgy, ahogy van. Nem, mert kényszeres és vagyok, és látom, hogy. Hát jó, mert is gyerek. 300 unread. Ja, hát az, az meg. Nyom vagy. azt, hogyha azt látom, tehát én nekem kell, hogy nulla mert, legyen. Mert, mert, mert figyelj, tehát nek, nekem az öntött, hogy van vele 300, oké. Okay jönnek a levelek, levelentjük. és akkor, amikor visszaértem, akkor majd az első napban ott feldolgozgatom őket. Á, nem, tehát te én. Ezer, ezer levél lenne, azt nem lehet így feldolgozni, inkább így naponta tényleg így cherry picking, ahogy mondod, kiválasztom, hogy mi az, ami esetleg tényleg a többit meg red státuszra állítom, olvasod és ben... kész. Ja, és neked a ilyen meeting, engem az egyetlen dolog, ami zavar outlookba, hogy hogy jönnek ezek a meetingizék, tudod, a szoba elfogadta a meetinget, hmm. akár ilyen e-mailt e kapsz belőle, meg, meg te riszpondolsz valakinek, nem elfogadok egy meetinget, és azt ő egy e-mailt csinál belőle. Tehát tudod, hogy, hogy elfogadta egy meetinget, abból lesz egy e-mail bejegyzés, hmm. ami azért idegesítő, mert az elküldött levelek mappában, amikor keresnék valamit, akkor tele van ilyen szeméttel. Tehát gyakorlatilag nem hmm. tudom. Osználni, úgyhogy Úgyhogy szokta ezt filterezni? Én inkább ez, ez Nagyon kevés filter, Van egy pár filterem, van egy csomó ilyen rendszerek által küldött levélhalmaz, amit mindenképp ki akarok pucolni, mielőtt én magam olvasom a leveleimet, de azért nem annyira szofisztikált három vagy négy dolgot szűrök, aztán annyira többit így kézzel át tudom nézni, általában. De most az első eset, hogy tényleg nem olvastam el minden levelet, és hát mikor csinálja az ember, ha nem nyár közepén. Én úgy látom, hogy ha a, a, a, a subject tartalmazza az accepted kifejezést, uh -huh. akkor azok ilyen automatikusan generált izék, uh -huh. és, és azokat szerintem ki kéne filtreznem a kecibe. Tényleg semmit, semmit nem látok. Tehát az én, mert sokszor van az, hogy én kiküldtem valakinek egy levelet, és azt meg akarom keresni, és ne, egyszerűen nincsen ilyen. Hát az a már nem tudom, hogy ez az öreg kord, meg a pozíció altása, de én amikor hogy nem találok fájt vagy levelet, akkor valami kollégát megkérek, hogy megvan meg van ez a prezentáció neked, meg az a levél, amit kaptunk, azt újra tudod forváldolni. Ja, tehát a nem Tehát ja. Jó, nyilván először searchot search ráküldök, de ha nem találom, akkor inkább megkérdezek más, más embert. Hát, hát tudom más kötni a következő témára, ami új ilyen AI assistants. Ez a friend.com. Igen, nem, nem szűnik, nem szűnik meg a, a, a, a, hogy mondjam, az innováció a világban, próbál mindenki kapaszkodni ebbe az AI-krészbe, és akkor megjelent uh -huh. most egy új startup, friend.com, aki ezek is ilyen magadra lógatható ízét, ilyen ai asszisztense árulnak, olyan, mint a human Pin. Uh -huh. Te biztos, hogy, biztos, hogy lesz valami áttörés előbb-utóbb ebben, ebben a szegmensben, hogy, hogy nem telefon, hanem ilyen beszél, beszélhető akármi. És akkor ezek elmentek abba az irányba, hogy megcsináltak ezt a creepy dolgot, ahol, ahol van egy igazi barátod kvázi, aki aki ezt tudsz beszélni. És ez egy ébként, ilyen támogató dolgokat mond neked. Igen, azt ez a szerencsétleniségükbe egy ilyen elég béna videót, aminek a vége szerintem még ilyen akár egy ilyen érdekesebb ö, ízé is lehet, hogy, hogy ö, de érdemes megnézni, és, és, ö, és ennek ellenére szerintem egy érdekes probléma, hogy, hogy valóban el fogunk tudni -e jutni ezekkel az AI technológiákkal, hogy olyan, olyan állapotban, olyan szintre, amikor, amikor látod azt, hogy egy ilyen virtuális izé lehet egy valódi kompányon, te egy megosztasz dolgokat, emlékszik dolgokra, ott tudsz hozzászólni, és tényleg egy ilyen társ. Mm -hmm. Szerintem ez a friend.com, az inkább a társ.com. Magyarul. Mm -hmm. És akkor ilyen, izé, de hát na, erős, erős kétségeim vannak azt illetően, hogy ez már most lehet jó termék. Tehát inkább mm -hmm. ilyen kezdeti csetlésbotlás botlás még általában. Hát uh, nagyon sok science fiction könyv meg foglalkozik ezzel a témával, hogy mi van, hogyha így maga a társadalom annyira így elhidegül, meg mit tudom én, hogy csak ilyen AI társaktól kapod meg ugye az emberi melegséget, vagy mit tudom én. régi dystopia Gondolj bele, hogy ez szerintem én inkább pont az ellenkezőt várnám. Hát milyen sok ember lehet, aki nem tudja megértetni magát valakikkel, mert egyszerűen nincsen a közelében olyan ember, és akkor eddig azok mit csináltak, és versus mit fognak tudni ezek után csinálni. Tehát képzeld el, uh -huh. hogy mint hogyha lenne melletted egyet, ezt várnám, mint lenne melletted valaki, akihez tudsz fordulni, és Hát beszélk. szerintem annyi, annyi sok ilyen kockázat van ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan elkerülhetetlen, hogy ezek is ilyen reklámplatformok legyenek, és akkor majd egy-egy ilyen belsőséges beszélgetés közben, vagy mindenféle terméket ajánl pont a problémádra. Nyilván vele hmm. lehet kódolni ilyen bias dolgokat, meg adatot gyűjt, nyilván rólad, meg a környezetedről, szóval szerintem, amíg ez nem lesz, tehát így iszonyatosan lesz a vályozva a jogilag, addig csak porzalmas dolgok fognak történni ebből. Hát um... Jó sok ö, dolognak kell előfordulnia, igen, hogy, hogy ezek ilyen tényleg ilyen jól használható termékek legyenek. Nagyon sok mindenre nagyon jól lehet már használni ezt az AI technológiát, de szerintem még, még, még nem forrott ki Isten igazából uh -huh. a dolog. Szerintem ak akkor, fog majd, akkor fogom azt mondani, hogy Isten igazából kiforrott, amikor az iPhone-on fog ez tök jól működni, és akkor azt mondom, hogy hm, most már ott, odaértünk. Hát ugye ez várható rövid távon, nem? Tehát ez a nagy stratégia most az Apple Intelligence, hogy, hogy egy jobb ilyen AI platform legyen magában a telefonban, de nekem ez az beszélés dolog, talán erről mi korábbi adásban is beszéltünk, hogy ilyen egyemberes videókban tök jól működik, hogy ott vagy mit tudom, penánk izé, főterén, és akkor mit kell megnézni itt, és akkor az AI asszisztens elmondja, hogy mit, mit érdemes megnézni, körülnéz át vagy hogy valami, mit tudom föl a vásárló listára, hogy ezt meg ezt kell venni. De amikor egy forgalmas utcán vagy, és más emberek vannak körülötted, tehát ez a beszéd, paradigma, szerintem ez csak ezekben a clean termék videóban működik, egy zajos utcán, egy lakásban, egy családi környezetben, vagy a munkai környezetben, mind ha nem valami hatékony dolog a beszédre hagyatkozni, szerintem. Jaj, jó. Ja, ja. ott, ott, ott ugye, igen, elképzelhető. Ne, nem, nem, nekem nem is igazából. Egy, egy, egy use case-t nálunk folyamatosan bejön rendre, amikor a gyerekek is tudnak már erről a technológiáról természetesen, és nálunk az szokott működni, hogy én elindítom a telefonomon, a, amikor valami kérdés fölmerül valami kapcsolatban és mondod, hogy kérdezzük meg a chat GPT-t, és elindítom a telefonon, és annak van egy ilyen, tudod, egy ilyen voice interfésze is, uh -huh. ez egyébként ingyenes, elérhető, mit tudom, és, és az na nagyon szeretik, amikor én megkérdezem magyarul a kérdést, és magyarul válaszol. Uh -huh. És akkor tudod, hogy tudom, bármilyen ilyen kérdést, és akkor, és akkor visszaadja. Én hát így magam... a, meg a ta tanulási newskézekre én nagyon nagy lehetőségeket látok ebbe az éjjel. tehát ez a personalizált, de nem fáradékony, kitartó ilyen tréner, az, az jó, jó dolog lesz. Egyébként még egy gyerek témába akartam mondani, meg így a nyaralás, hogy nekem az egyik ilyen top élmény itt, hogy elég gyakran én olvasom az esti mesét a gyerekeknek a kinderről, és az mm -hmm. például ilyen nagyon pozitív élmény, hogy ott van a két oldalon a két gyerek, már kicsit így álmosak, hozzám bújnak, és így csöndbe vannak, és láthatóan figyelnek a sztorira, nem veszekszenek, meg kérdezgetnek, mondaná, így tökre odafigyelnek a mesére. Ez a meseolvasás is tök jó, és itt is az ember hajlamos lenne egy ilyen YouTube egy könyvtáros néni felolvas videót beindítani, holott ez ilyen tík élmény nekem legalábbis. Azt tudtad, hogy a zuckerberg van a nyakában most egy ilyen kilógatott ilyen uh, lánc. Aha. Nem tudom, látod, az új Zuckerberg imágot. Azt, hittem, hogy, azt divott, nem, hogy ez csak divat. Ez ilyen design. Belefutottam az interjúból, elmondja, rákérdeznék, hogy mi a, mi a csöcs van ott rajtad, uh -huh. és elmondja, hogy ő ezt egy ilyen designerre készítette, és akkor a, az adott nem tudom, ilyen jewish uh, valami mesének a belerajzolata amit ő állítólag minden este a gyerekeinek elmond, vagy valamilyen izét csinál, Aha. és, és, és ez, ez lóg a, a, a nyakában. Nem tudom, még kell kilógatni a, a, a Hát a, Szerintem az abszolút egy ilyen, tehát egy designer azt mondta, hogy innent így kell öltözni, hogy ne robotszerű legyen. És akkor ez ja, a meg a, az új look, ugye? Ez meg van e... tervezve. Uh, igen, igen, szóval, szóval esküszöm, meg kell találnom ezt a videót, hogy be tudjam ízélni, mert utána researchöltem, hogy, hogy mi is annak, annak hogy azt is megreszörcsöltem, hogy Zuckerberg milyen családból, én nem tudtam egyébként, hogy származásilag ő, ő, ő, ő, zsidó. Uh -huh. És, és, és gyakorló ráadásul, tehát hogy, hogy uh -huh. ö, ö, gyakorló zsidó, és ö, igazából arra voltam kíváncsi, hogy milyen családi háttérből jön, és lásd csodát Észak, New York egyik ilyen leg, hogy mondjam, a fluens, uh -huh. drágább, drágább ilyen környékéről származik, tehát neki a szüle is ilyen, ilyen felső-középosztálybeli emberek lehettek, vagy, vagy, uh -huh. vagy akármit, és, és gyakorlatilag ilyen street view megnéztem, hogy ott hogy néznek az utcák, hát ezt ahogy elképzeled olyan Amerikába, ahol az élhető Amerikát, hogy elképzeled, az ott abból a környékből jön szakörbőr maga, amivel nem akarom azt mondani, hogy kisebbek az érdemei, tényleg abszolút nem ezt akarom mondani, uh -huh. de, hogy úgy mondjam, aki szerényebb anyagi körülmények között él, az, hogy akár mekkora tehetség is sokkal nehezebb helyzetben van ezekhez az emberekhez képest. Tehát ezt, ezt nem lehet ezen átsiklani, hogy úgy mondjam. De ellenére annak, hogy mindent ő talált ki a Facebookba teljesen egyértelmű, meg ő kódolt az elején, meg tudod, ilyen whisky nek számított akármiből, de nem is az érdekes, hanem az, hogy Összehasonlítod azokkal a társadalmi csoportokkal, ahol a jövedelmi szint sokkal alacsonyabb, egy olyan gyereknek akármekkora whisky-d tudna lenni, vagy akármekkora whisky-d nem fog tudni ki mászni semmilyen módon szinte abból a, a ha, környezetből. Ha, oké, mo most ez, ez már nem így van, de <coughs> mondjuk öt éve is, vagy akár tíz éve is, mikor egy jó programozóként, akármilyen iskolából is jöttél ki, és jó programozó képességekkel alkalmazottként alkalmazottként tudta helyezkedni, és hogyha valamilyen startup ötleted volt, tök jó lehetőségek voltak ennek a finanszírozására egy idő múlva, tehát dolgozol, itt tudom én, öt évet valami nagyvállalatnál kitalálsz valamilyen terméket, egy kis pénzt, hogy legyen 6 hat, hat hónapot, hogy csak termékfejlesztéssel tudjál foglalkozni, és eztán keresni tehát ez egy működő dolog volt, bármilyen környezetből is jöttél. De én, nekem van erre egy teóriám, hogy persze, megtanultál a kúizét, de hidd el, hogy az, hogy milyen kulturális, családi háttérre rendelkezel, az nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mennyire leszel sikeres ebben a szakmában. Egyszerűen nem tudod, hogy mondjam neked akkor... Jobban érteni fogod, hogy mi az, ami működik ezekben a szituációkban, mi az, ami nem uh -huh. működik. Biztos te is láttál már olyan programozót, aki tényleg ilyen, mint akit baltával faragtak, ahogy mondani szokták, és nehéz vele kommunikálni, nem lehet vele értelmesen beszélni ilyen, ilyen rosszú reagált dolgokra, meg mit tudom én. is. ezek egészen biztos vagyok benne, hogy ezek nagy mértékben attól fügnek, hogy, hogy milyen családi háttérrel rendelkezel. Tehát ahol, ahol és erre mondtam ezt, hogy a felső-középosztálybeli családi hátteret kaptad, ott egészen biztos lehetsz benne, hogy ott a szülők is sokkal többet beleraknak a nevelésbe, abba, hogy ilyen kerekembert csináljanak ott a háztartásban, tudod, hogy oda figyelve bizonyos dolgokra, meg, meg mit tudom én, hogy a gyerek hogy dolgoz, mondok egy egyszerű példákat, a gyerek hogy dolgoz fel konfliktusokat például, ezt, ezt, ezt otthon tanulják meg az emberek általában, uh -huh. otthonról hozzák, vagy az saját érzéseikkel, hogy bánjanak, ezt otthonról hozzák, és ezt nem, tehát az, hogy most tudsz valamit programozni, az nem, nem tudja helyettesíteni, és sokkal-sokkal nagyobb sikerességet eredményez valakinek az életbe, hogyha ezt megkapta otthon. Uh -huh. És ezt, ezt nem fogod tudni helyettesíteni, és éppen ezért hiszek abba, hogy hogy, hogy aki, aki tényleg komolyan veszi ezt a dolgot, mert, mert, mert, mert, mert figyel, figyel, figyel, figyel. azt mondják tudod, hogy hát mi szeretnénk szerényebb társadalmi helyzetű programozókat felvenni, és akkor legyen ez egy ilyen metrikat amit figyelünk, hogy akkor hányat veszünk föl, vagy azt mondják tudod, hogy igen, mi szeretnénk szerényebb társadalmi helyzetű programozókat felvenni, csak nincsenek, meg, meg, meg Tehát jöjjön elé, megy, és akkor nem fog tudni eléd jönni azért, mert eleve van egy ilyen elég erős filter ebben az egész dologban. Is. Kicsit kapcsolódó téma, de nem egy az egyben. Uh, nem tudom, láttad de hogy a OpenAI-os, hogy hmm. hívják azt a szörnyeteket, szem Oltman, hogy, uh, hogy futtattak egy ilyen universal income uh, kísérletet Amerikában, nem tudom hány ezer emberrel. Ugye látszik, hogy az AI egy csomó munkahelyet fog megszüntetni és próbálták, hogyha ilyen fix havi támogatást kapnak családok, hogy hogyan befolyásolja így a életszínvonalukat, meg munkakedvet, meg egyéb dolgokat, és most kezdenek jönni ilyen értékelő cikkek, meg tweetek, hogy ez most hogy sikerül, de így elég negatívnak tűnik, tehát ez nem lesz ez a nagyon egyszerű megoldása ennek a ennek a nagyon nagy változásnak, hogy ugye egyre kevesebb munkásra van szükség, különösen most az ilyen tudás alapú munkákra hatnak kiadók, de hogy a robotika is fejlődik, ugye, és az ilyen mozgásra képes robotok is előbb-utóbb az AI kombinációval egyre hatékonyabbak lesznek, így nem lesz szükség mindenkinek a munkájára, és érdekes, hogy mi lesz a következő, de úgy tűnik, hogy csak úgy simán, fixen adni kis pénzt, hogy Tartsák munkat az emberek nem meglepő módon, nem olyan sikeres. Uh -huh. uh, ja, ja, hát majd, igen, majd meglátjuk, hogy... Jön a uh, forradalom is, majd vasvillában jönnek a data centerek ellen a fehérgaléros munkavállalók. Uh, csak azért tudom állítani, mert ismerek itt a, a ismerős körben olyan uh, magánszemélyeket, akik jó családi háttér nem azt, nem azt értek jó családi háttér alatt, hogy, hogy gazdagok, mert ott Magyarországon is létezik egy ilyen úgynevezett új gazdag kategória, amikor valaki hirtelen sok pénzekhez rendelkezik, és az nem feltétlenül nem jelenti azt, hogy bánni tud a pénzzel. Én az, azokat értem gazdagok, akik tudnak bánni a pénzzel, és ez, ez alatt azt értem, hogy a, a, a úgynevezett gyermekeik is fognak tudni bánni a pénzzel. Uh -huh. Tehát... A, ez a, a, abszolút a, így a, van. Ez abszolút ez, így van, és nekem, nekem ez pont. A menő dolgok egyébként. Tehát ilyen. Az én, én hátteremből is hiányzott az, hogy nekem a. Tehát nem voltak meg ezek a dolgok, hogy, hogy hogyan kezelje az ember, hogyha jól keres, jobban keres, és néha tényleg így úgy gondolom, hogy jobb lett volna visszatok menni az időbe, és mondjuk a. 20 éves vagy 30 éves magammal tudok vesz és ezt, ezt kéne csinálni. Mert nekem nagyon hosszú időbe tellettem teljesen magától értetődő dolgokat, hogy elkezdjek csinálni ezzel. Szóval tényleg igazad van abban, hogy az egy dolog, hogy az ember jól tud teljesíteni, meg tud jól keresni, meg minden, de aztán azt hogyan kezelni, befektetési stratégia, amit félretenni, de, de pontosan ezek, és, és ezek mind létező dolgok, amiket családok generációkon keresztül adnak át. Ilyen, Igen. Egyébként belegondolsz, minden családnak teljesen ilyen, ilyen, ilyen egyedi dolgai vannak a falakon belül. Tehát ott ahogy dolgokat csinálnak, hogy beszélnek egymással, ahogy... ahogy a, ez, ez minden család más és más. És azt akartam mondani, hogy én látok olyan példát itt magam körül, ismerősi körökben, ahol látom azt, ahol egy ilyen úgy, úgy mind a két értelme, tehát pénzügyileg is gazdag, meg egyébként is amit tudnak adni, az is egy ilyen gazdagságot jelent is, és ez, ez a következőt értem, hogy egész egyszerűen azok az emberek, akik, én azt látom, hogy akik ilyen környezetből jönnek, teljesen más értékkészlettel rendelkeznek a világban, mint például én, vagy uh -huh. egy teljesen átlagos ember, pusztán azért, mert gyerekkorában, bejárta már a világot, és mindenfelé mondjuk golfozott. Tehát egy konkrét példám. Tehát, hogy neki az, hogy megy a világba, akárhová is golfozik, az egy ilyen teljesen hétköznapi dolog. Vagy az, hogy, mondok, még egy még jobb példát mondok neked, de ez, mert ez például csak a pénztől is függhet, de teljesen mindegy. De egy másik példám az, hogy, hogy ők, és már itt jött egy gyerek, fönt van mindenki, még létszíves megy menj föl. Na, most itt benne vagyok a sztoriba. Tehát a másik példám az az, hogy képzeld el, hogy ez a család, akiről szó van, ők úgy mennek el karácsonyozni, hogy valahova elutaznak. Kibérelnek egy ilyen kvázi mansönt, és akkor ott vannak a, a, a valami trópusi országban, mit tudom én, hol, akárhol, vagy amerikai országban, vagy teljesen mindegy, és ott vannak a karácsonyi ünnepek alatt. Képzeld el. És mi is ezt a... hozzátenni? Egy ebben nőnek föl, és oda utaztatunk családtagokat. Oh. Igen, igen, igen. És és belegondoltam abban, hogy, hogy teljesen más minőségű, mint az, megjött, megjött még egy family member. beúzódok a vécére. <gül> Annak az akusztikája lehet, hogy egészen más lesz. hogy reggel vigyázni kell, mert akkor ilyen rutin, ilyen folyamatokat beindít a szervezetbe. Ezt a témát... Ezt az akusztika. Fogom. Most már akusztikailag más szintű Aha. szituáció vagyok, de azt akartam mondani, hogy pusztán ezzel a körülményel, hogy ebben nősz föl, és teljesen másik, annyira egy ilyen, sokkal inkább ilyen relaxáltabb emberek keletkeznek, meg meg így jobban értik a dolgokat, és vesdőzte ezt azzal, hogy az én életemben például, és ezt nem negatív módon akarom megfogalmazni, vagy ugye egyáltalán, hogy, hogy az volt a standard, hogy mindig haza kell menni a szülőkhöz, és akkor ott a rokonságot uh -huh. meglátogatni. És ez ez, ez az innen jössz. És hogy ezt összehasonlítod azzal, hogy azért lehet ezt úgy is csinálni, hogy mindig elutazunk valahova. Hogyha van pénzed, persze, hogyha mindig elutazunk uh -huh. valahova. És képzeld el, hogy mennyire más minőségű kapcsolatot eredményez a rokonsággal, meg a családdal, az, hogyha elutazol, egy ilyen mensönbe Spanyolország, úgy tudom én, és akkor ott, ott vagytok egy hetet. A svédek egyébként elég gyakran ezt csinálják. Szerintem uh... ez tök jó dolog, de nekem meg csak, hogy a másik oldalát is mutassam ennek, hogy mi attól tartunk, hogy mivel az én gyerekeim nulla éves kortól abszolút ebben a világban vannak, tehát rengeteget utazunk, üdülők, hotelek, bentlakós, izé, helper, mit tudom én, nemzetközi iskola, stb., hogy ilyen full, ilyen életképtelen idióták lesznek, akik csak egy ilyen izolált, luxus környezetben üttek fel, és nem tudják, hogy a, a világ az ilyen nehéz és kemény, amiért, és mindenén meg kell harcolni. Tehát ez van egy ilyen félelem, Itt. hogy mi lesz ebből. Ez, ez valós félelem, és emlékeztetek is arra, hogy ilyen uh, uh, évesek a a gazdag iskolákban, ugye mennyire sokat kábító uh -huh. meg mint a doményt adni, a gazdag ügyvédi családból jövő. De ez meg attól függ, hogy mennyire vannak a gyerekek elhanyagolva otthon, meg mennyire vannak magukra hagyva. Tehát, uh -huh. hogyha a szülők szarnak bele, hogy úgy mondjam, akkor általában ez lesz a végeredmény. És itt jön be az, amit mondani akartam még, hogy azt figyeltem meg ezeknél az egyes családoknál, hogy ez pont nem jellemző azért, mert ahol generációk óta egy más minőségű élet van, ott már odafigyelnek arra is, hogy az utódokat megfelelően ellássák egy ilyen más minőségű családi háttérrel, ami, ami nem engedi meg Érték ezt. Értékrendszerre. Uh -huh. Értékrendszer, igen. igen. Tehát egy másik példám az, ahol a, a, a konkrétan egy ilyen szívsebész a, az apa, és a gyakorlatilag Svájcba jártak síelni a gyereknek az izéje alatt, és ez a gyerek meg értelemszerűen egy ilyen, ilyen, aki maga elég okos is, mint Zuckerberg, és akkor lett egy ilyen nagy entrepreneur itt a tech szénába, és akkor én, sikeres startup exit meg mit a én Tehát ilyen uh -huh. egyszerűen olyan háttérrel rendelkezik, meg olyan, tehát hozz, hozza magával ezt a családi értékrendszert, amit nem fogsz tudni helyettesíteni sehogy máshogy. Tehát ez eleve egy olyan hatalmas előnyel, előnybe vannak ezek az emberek, a többiekhez. Tehát lehet akármilyen henni programozó, hogy sokkal jobban tud közlekedni a, ebben a high business kategóriában, mint ahogy te valaha is tudni fogsz közlekedni. Pusztán azért, mert olyan dolgokat hozott otthonról, amiket, amiket te nem rendelkedetek. Olyan dolgok természetesek, olyan dolgok, magától értetődőek, meg, meg egyáltalán, ami, amit nem fogom tudni helyettesíteni. Uh -huh. Semmire. Hogy kell, hogy kell a szvettert a váladra? De, de de, de, de, de, de. Most ebben a konkrét példámban ezt pont nem is tudta ő csinálni, mert ebben nem volt jó, de, de abban nagyon jó hogy kommunikációban például ott, hogy hogy emberekkel, hogy a mikor kinek tartozok válaszsal, mikor kinek nem tartozok válaszadással, meg, meg, meg ilyen. Uh, <gül> szóval ezek ilyen, ilyen hallasz oh. még? Igen, hallasz. Hallak, ilyen hallak, abszolút. Szó. Most benne Tégedis voltunk is egy meg egy a visszhang is a uh, Már a műsornak ezen a pontján el tudom mondani, mert, mert szerintem itt ilyen teljesen ilyen, uh, már csak azok hallgatnak, akik tényleg ilyen vénásan nyomják magukba a meteort. <gül> <gül> random mentek már legmorzsolódtak, és benne voltunk például egy ilyen hasonló szituációban, ahol, ahol tényleg óvotában megismerkedtünk egy család, és akkor jött, átmentünk, tudod, így fölépült egy valamiféle ilyen összejárós kapcsolat, tudod, időnként találkoztunk velük, meg mit adom. És képzeld el, hogy meghívtuk őket ide hozzánk egy délután, tudod, megvendégeltük őket, hamburger, meg mit tudom, ilyen fagyi, kávé, mit tudod? És uh, én úgy éreztem, hogy tök jól sikerült az egész, mert tényleg mindent kiraktunk, ami volt itthon, uh, és nekem ez volt a benyomásom, hogy így jól érezték magukat, és képzeld el, hogy ezért volt egy ilyen ö, fekete leves, amikor a, a nőtől kaptunk egy SMS-t, és a feleségem kapott egy SMS-t, hogy nem érezték jól magukat, mert ilyen stresszes volt az eleje az egésznek. És ez körülbelül egy ilyen perces periódust ö, igény, ölelt felt az elején, amikor volt egy ilyen kavarás, hogy, hogy a fiunk pont úgy volt megszervezve, hogy elfelejtette a feleségem, hogy oda kell mennie, vagy valahova máshova kéne menni, mondtam, hogy ez történt, vagy valamilyen ilyen kaliberű sztori. És nem is ez az érdekes, hanem az, hogy, hogy történt egy ilyen feedback a részünkre, amire a feleségem miért egy ilyen általános ilyen semmilyen SMS-t, uh -huh. majd utána így ve, ve, ve, elkezdte a nő verni a, az asztaltot, hogy de igen, ez őt nagyon rosszul érintette, ő átszervezte a programot, ide jöhessen, és akkor, akkor elkezdett ilyen kilométeres üzeneteket írogatni. Uh -huh. És, és és mindjárt, mindjárt vissza fog kötni erre, hogy hogy be ez az egész, és utána, tud nekem is írta, közösen is írta, meg mindent, tehát ilyen elkezdett egy ilyen hadjáratot folytatni, amit nem is értettünk, hogy most mit szeretne elérni. Láthatóan Karen, nagyon fontos. Ez a szóval. Ez a Karen stílus. Neem, mert ilyen kedves személy egyébként, és kedvesen fogalmazta meg az összes üzenetét, de nagyon-nagyon benne volt, hogy ő a saját... Uh, dolgát azt szeretné nekünk átadni. Igen fura, És ilyen furamódot választott erre, mert és ráadásul nem is vagyunk én szerintem ilyen jóba vele tudott, hogy ilyen, ilyen dolgokról elkezdjünk beszélgetni, úgyhogy tudod, mi a maguk részér mondtuk ki, okay, gyakorolod még azt, hogy hogyan mész vendégségbe, mert, uh -huh. mert én szerintem vendégségbe járni az eleve feltételezi azt, hogy egy vendégségbe elmenni az olyan lesz, amilyen. Tehát hogyha neked megfogalmazott elvárásaid vannak azt illetve, hogy vendégségben hogyan kell minden, uh -huh. Az nem lesz egy hosszú életű kapcsolat szerintem. Uh -huh. Tehát én is voltam olyan szituációban, amit elmentem vendégségbe, és volt stressz ott a házigazdák részéről valamilyen irányba. Uh -huh. Oké, okay, hogyha ez ilyen fenntarthatatlan, akkor nyilván minimalizálod az ott léted, de, de hogy, hogy ezt megfogalmazni feléjük, mi pontos értelemmel rendelkezik, semmilyen értelemmel nem rendelkezik. Uh -huh. Tehát, és, és, és igazából nem, nem is ezt akarom részletezni, hanem azt akarom részletezni, hogy ha egy olyan családi háttérből érkezel, ahol, amit lefestettem, vagy megpróbáltam lefesteni az előbb, akkor ezek a dolgok sokkal természetesebben fognak neked menni, mert tudod azt, hogyha vendégségbe mész, akkor nem... Tehát érted, sokkal érted az egész interakciót, hogy hogyan működik. Egy... Egy, viszont, hogyha egy, egy, egy más jellegű családból érkez, akkor nem fogod ezeket tudni, és akkor teljesen ilyen vakvágányon vagy azt illetően, hogy, hogy eleve, hogy milyen kapcsolatban, vagy azokkal az emberekkel, eleve azt illetően, hogy mennyire tartoznak ők neked beszámolással bizonyos dolgokat illetően. Ö, és ezért éreztem ezt most releváns példának, mert, mert, mert hogyha ö, ö, ö, idején is megfogalmaz ilyen, ilyen dolgat, akkor láthatóan nem érti, hogy vendégségbe menni, és az mit jelent. Uh -huh. az sosem azt jelenti a pendégségbe menés, hogy, hogy, hogy neked feedbacket. Érték, feedback kell, Lacia. Ja. Nem, nem adhatsz feedbacket, basz meg. Uh -huh. <gül> meg tudod, és, és akkor a az egész, az, hogy de hogy de én nem értem, hogy ez most még kell kapcsolatot megszakítani, vagy hogy még szeretnék, még veretek érted, de nem így működik, baszki. Tehát, tehát nem, nem, nem, nem jártál emberek közé? Tehát tényleg ez, ez az <gül> a hisz, <gül> őszinte véleményem ezek után. És. <gül> És, és, és, és ez, és ezt, ez, ez tény, ténylegesen egy ilyen dolog, hogy a, a konkrétan a vendégség, a menés, az az ezt feltételez, és nem arról van szó, hogy, hogy akár, vagy hogy, vagy, hogy, hogy, hogy feedback feldolgozni a magad részéről. Persze lehet, de én nem fogok 14 A4-es oldalt megírt sms foglalkozni, érted? Egy ilyen <gül> randó ember részéről. Ez kell érni, long didn't read. <gül> Igen, tehát, hogy, hogy tehát tényleg itt embereknek az a feltételezése, hogy én brain cycle processzeket fog eltölteni, az, hogy megértsem az ő gondol gondolatait, gondolvilágát, meg minden. Figyelj, a család és rokonok nekem untig elég ilyen szempontból, mert mondom embereknek a dolgait is földolgozni a ló <gül> Tényleg. Nekem egyébként ez probléma, hogy nyilván szegény feleségem próbál ilyen baráti kapcsolatokat kialakítani, hogy legyen aki vezműtője, akikkel a gyerekekkel össze tudunk járni, meg ilyenek. De én Igen. nekem annyira nincs erre igényem. Egyáltalán volt olyan, hogy így azt sikerült összehozni, hogy egy magyar családot talált, -e, ráadásul podcast hallgató volt a apuka ebbe a családba. Tehát bele lehet találni a tutiban, és ismerte a hármas könyvelés podcastot, ezt képzelett De mondjuk a többi 99% az nyilván ilyen teljesen más közösségből, más országokból más emberek. Mert ez tökéletesen nem hiányzik így az életemből, hogy legyenek családnak parátai, de érthető, hogy. És hogy mi történt? A feleségem a... Sajnos visszaköltöztek Magyarországra. Aha. Ahalmas. és egyébként jó volt a Dynamics egyébként? Nagyon, nagyon. Aha, tehát ő egy pont ilyen működőképes. Én, én nem vagyok uh... olyan tudod, aki így keresi a magyar kapcsolatokat külföldön, meg mit tudom én, magyar diaszporát egyáltalán, de mégis azért csak van benne valamit, tehát így a, ez a kulturális... Na, de abszolút van. Különösen, különöse, hogyha ilyen a... iskolázott emberek, minden nem csak ilyen random magyar, hanem, hanem jó az én... azért van ott ilyen... Én uh, azt hiszem kettő vagy három emberrel találkoztam, akik magyarok a cégnél, de nem egy tímbe vagyunk meg semmi, hanem csak úgy uh, név alapján, meg alapján tudjuk egymásról, hogy ők is magyarok, és tehát szoftverfejlesztőként itt dolgoznak Svédben, uh -huh. és, uh, és egyike másikkal beszéltem, és uh, tényleg, hogyha egy tehát ilyen tudod, hogyha azonos világban éltek, mert szoftverfejlesztő mindenki, meg mit tudom, tehát nem a, a áruházba hallasz egy magyar hangot, amikor elindulsz a másik irányba, tehát most izé, vagy, vagy egyáltalán tehát ilyen, hanem itt ténylegesen az adott kontextusba izé, és azt figyeltem meg, hogy, hogy uh, rettenetesen könnyű velük elkezdeni kezdeni tehát olyan, mintha egy ilyen, tudod, ilyen idegen világban lennénk mi azonos uh, annakért nem is ismerjük egymást. Ah, ja. uh -huh. De, de, de, de egy ilyen kickstart, vagy, vagy ilyen bút periódus, amit egy kapcsolati, kezdeti uh -huh. szakaszban nagyon-nagyon könnyedén lehet velük beszélgetni, mert hiszen mindenkinek ugyanazok az élményei vannak, ugyanazok a tapasztalatai vannak, ugyan, ugyanúgy szenvednek a svéd kultúrsokba, ugyanúgy szenvedünk, uh -huh. és így tovább. Tehát így, így, így, így ezt, ezt, ezt hiszem, hogy mint hogy egy régi haverok lennünk tudunk elkezdeni beszélgetni, ami egyébként nem tart sokáig, hiszen amikor a kezdeti szakaszon átlendültél, akkor, akkor ők is ugyanolyan emberek, szerint el fogsz tudni helyezni valahová, valamilyen, valamilyen fiókba, és nem lesznek ők sem mások, mint egy akármilyen kolléga. De ennek er a kezdeti szakasz az nagyon-nagyon tud működni a, a magyar emberekkel. Mm. De ettől függetlenül én sem. keresem. sőt, nekem, nekem kicsit nehéz is az, hogy, hogy kapcsolatot teremtsök velük, mert hogy. hogy van egy ilyen várakozástól, hogy most akkor beszélnünk kéne valamiről. Aztán, tudod, uh -huh. legtöbbször nem nincs, nincs semmilyen témád, amit tudnánk beszélni. De <gül> tehát, meg, találkozom el a folyosón véletlenül, és akkor most álljunk meg beszélgetni. Pedig nem vagyunk haverok, tehát nem tudsz velük uh -huh. beszélni. De ha ténylegesen beszélgetsz, akkor, akkor nagyon jó lehet velük beszélgetni, mert olyan, a tényleg ilyen egy családból származnánk. Uh -huh. és, mert hogy tényleg ez a vagyunk, hogy egy családból származó ezekkel a. Legalábbis ugyanaz a törzs. Egy trájból jövünk. És azon a, az a, a, a, a a problémáink. Fel is kéne vennem a kapcsolatot Isztvánnal. <gül> Jóval, közben nekem is megjött a medencéből a család, úgyhogy... Mit mondanak? Nem, nem mondtak, milyen állapotban vannak Próbálnak csöndbe, csöndbe lenni, próbálnak csöndbe lenni, de ez pillanatokig működik csak. Jó, akkor jövő héten már a stúdióból, ha minden igaz. Igen. Neked meg a vécéből. <laughs> hát, piattam időközben. Well, Oké. Okay. A... Jó, hát akkor kellemes hetet mindenkinek. Oké, okay. na ciao.